Harmincadik fejezet. Felmegyünk Erikkel a harminc szobába. Amikor belépünk, látom, hogy kicserélték az ágynemüt, és új törölközőket raktak a fürdőszobába. Kicsit megizzadt a közben. nem baj, ha gyorsan lezuhagyzom? Csak nyugodtan. A fürdőszoba felé biccentek. Addig az erkélyen leszek. Leteszi a csomagját, aztán kiveszi a számomra ismerős szereket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 Senki sem tökéletes, Keti, olyan nincs, hogy tökéletes, de ami a kettőn dolgát illeti, kurva jó volt. Soha életemben nem hallottam apát káramkodni, ezért úgy kitől belőlem a röhögés, hogy szabályosan rászkódom az erkélyen. Itt van Erik, mondom, miután képes vagyok megszólalni. Tudom, el az án, felhívott, mondtam neki, hogy menjen. Rosszul tettem? kérdezi egy kis szünet után.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 Szerintem még van egy kis dolgunk, mielőtt hazautazunk.